Намисно берегла цю таємницю, не розуміючи допуття чому. Зрозуміла сьогодні. У віршах поет, хоч би як намагався ховатися, проектується, відкриває душу, там нічого не приховаєш. Її вірші – це гімн Україні, плач за її загиблими синами, вінок батькові. А належать вони до різних партій, до різних і несумісних, як сьогодні виявилося. І їй зовсім не хочеться, щоб бос влазив у її душу аж так глибоко. А Борис Аркадійович продовжував. Втім, це навіть пікантно тендітна жінка на тлі грубої могутньої скелі. В цьому і щось начебто сексуальне, це навіть трохи про нас крихітко. Він спробував притягнути Софію до себе, обняти, та вона не далася вперше за весь час їхніх зустрічей. Почала сухим, відстороненим, наче зі сцени тоном. Якщо вас справді цікавить, звідки у мене така любов до каміння, я можу розповісти. Мабуть, в уподобаннях людини величезну роль грають її перші дитячі враження. От наші письменники, в основному вихідці із села. Вони виросли серед листочків, квіточок, травички, тому й вірші такі, зелено-квітучі, і проза з пейзажами на сторінку. Вони у цьому народилися, виросли, це в їхній душі, тому легко лягає на письмо. До вашого відома, там, де я народилася, пейзажі око зеленню не милували. Суціль – грубе, сіре, каменюче. Але іншого дитинства у мене не було, було тільки це. Маленький шматочок літа серед каміння, сопок, і довга-довга біла-біла зима. І морози під сорок градусів, і вічна мерзлота, суха картопля, заморожене молоко. І зіпсована на віки анкета. Оце все, що дала моїм батькам ваша рідна комуністична партія. І мені також. А тепер зупиніть, я вийду. Приїхали. Максим Чемно зупинив авто. Важкі двері м'яко і легко відчинилися. Софія вийшла з машини. З боку моря дорогу облямовував високий бетонний бордюр. Вона видряпалася на нього і здалася собі пташкою, здатною полетіти далеко-далеко за море. Унизу, просто під ногами, зеленіли крони дерев, пожовкла від спеки трава сухо ховалася у затінку, над морем, наче кадр з американського фільму, височила в самотині вілла з дахом із якоїсь дуже сучасної, не то жовто-гарячої, не то рожевої, в марві, після полуденної спеки гонти. З цього місця було дуже добре видно доріжки, доглянуті дерева парку чи саду, невеликий пляж. Маєток якогось сучасного царка. От і все, подумалося Софії. Так по дурному й одразу закінчилася, іще й не почавшись її відпустка. І стосунки з чоловіком, який попри свої політичні переконання все ж зайняв уже якесь місце в її житті і серці. Та рано чи пізно це мало б статися. Вона ладна терпіти будь-які інші вибади, ладна стесати будь-які інші гострі кути, але не цей. Вона на своїй землі. Навіть ця вижовкла від сонця кримська земля – це її Україна. Вона дочка цієї землі, вона мати цієї землі, її захисниця. Вона нікому не мовчатиме, нікому не терпітиме образ, не прикидатиметься пасивною «Любіть мене, а я мовчатиму». Бо якщо кожен мовчатиме, вони до віку робитимуть, що хочуть. Підняла руки – Обійму тебе всю землю. Яка ж ти гарна у мене. Зелена, мов листя дерев, синя, наче море, золота, мов пшениця, червона, наче калина. Моя. Покладися на мене землі, я не дам тебе образити. За спиною тихо клацнули дверцята. Борис Аркадійович став поруч. Він тепер був трохи нижчим. За Софією, вона чи не вперше дивилася на нього згори вниз.